ذرا هم واجه ذکر کون دی د پارا د علت د تعینو الفن چې په دې پلان کې فن کې مه کتاب لیکاو او په بل فن کې مه نه لیکاو اولواجه د مبنا د علم الشرع او الاحکام او کله ما د شانه د چا چې دغه شان یېغه مستحق دی چې بتصنيف ذماره چې دې اساس ته قواعد او عقاید اسلامي وو دې اساس او بنیاد د قواعد او عقاید اسلامي وو او کله ما هاذا شان وو د چج دغه شاني نو هغه مستحق ری تصنيف کې تصنيف او شینو ما زکا دې فن کې تصنيف وکړه درما وجه ذکر کې علمونږي او ان غایا هي و یدا علم کلام د خلاصهون کے او خالق لرا د شکونونا شکونو نا د تکوتور او د تکوتور او د تور وهمونو نا ینه د عقاید دا پارا دیسی شو منجئ دا قائد و باطلاؤنا دیسی شو منجئ خلاسون که نوار کلچی دی منجئو او د غایهی بودو شکوکو او د ظلمات د دا اوحامو د دا قائد و باطلاؤنا دی منجئو و کلو ما حادا شانهو و کلو ما حادا دا حرس دا شانی یعنی اغم منجیئی دا غایهبو دا شکوکو دا ظلماتو د اوحامونا هغه مستحقی دا تصنیفا نو دیم مستحق تیر جارتا دا. نو دا درائمو وجه شوا دا پارا دا اللت تتعین الفن چه فن دا خاص فن دی که زک تصنیف کوما دا درائمو وجه دکاشو غایهب لفظلتا کرا غلل غایهب جمع دا غایهب دا دیتوی مشتط دا سوادو بکی چیوشی او شکوک دا جمع دا شکت دا شکت دیتوی که استواد طرفینو بکی استواد طرفینو بکی لکه مثلا زیدون قائمون که زمان شکت اولاد دیکن نده یعنی او دا اولادا یا نولادا دوارا او و دوارا برابرده ظلمات جمع د ظلماتوم د تیری توای او وهم جاما د وهم د طرف مرجوح توای <تصفح> لکه یو سری په خبره کې شکراشی یعنی برابریک یا یو طرف ته غالب ګماني د بل طرفه ما تصور کیږي نو د دې تېلې کېږي طرفی مرجوح نو یو راجح یو بل طرفی سي مرجوح نو طرف راجحت زن وی او طرف مرجوح تا وهم وی اللہ دی خیر کثیر ورکی شارح تا چلی غیاهب سر شکوک ذکر کر غیاهب و شکوکی یوزه ذکر کرو او ظلمات او اوحامی یوزه ذکر کر دادوار سکڑا یوزه ذکر کر دان رد و وزنان یاو دا رجتنی دوا او دا اولنی دوا وزنونا دا جمع کثرتی نو دو جمع قلتی با پیوزشی او دو جمع کثرتی با بل طرف کی شی دو ایم شک په مقابله دا وهم کې اوچتي شک په مقابله دا وهم کې سي وهم طرف مرجوحي او شک کې شي برابرواله مساوات نو د شخص لري اوچت شي ذکر کړي هغه غایب دي او د وهم سره داغینه لکم شي ذکر کړي هغه ظلمات ځکه ظلمات یې ورو ته غایب تک صورت یې شدید تور والی کوي سخت تور والی کوي نو الله دې خيرې کثیر ور کې شارح ده چې يا خدای چې جما کثرت او جما قلت شي او دریم اشاره کوي دې خبره شکوک مرتبه چون کې اوچتا ده او همونه لې چې اوچتا مرتبه ده نو غیر سره د غایب لفظ ذکر کا او دې بل سره کم لفظ ذکر کا د ظلمات کړي مقصد ادارې جیل میں کلام مونږه د غیاهی بدو شکوک او د ظلمات او د اوهامونه اوهامونه یعنی د عقاید او باطلونه او کله ما هدا شانه کوم علم کې مونږه د دې عقاید او باطلونه نه هغه مستحق ری تصنيف نو دام مستحق دې چا پنل مختص قرر علماء موصف په دې عبارت سره ذکر کولي د علت تعین المتن المقصود یعنی ذکر کولی دیدائی لتتعین الکتاب دتعین المتح خطید دے چا علم کلام اغاڑی روچت علم دے لیکن پدی علم کی چا خانس کم کتاب دے چا علاقائب دے پدیمت ان دی کتاب لکو نو پا پل ماتا با دی کتاب دی سلے وے چا خانس تی کولا ہاں نو پهل کتاب کل دي لیکل کړه دی وی وانل مختصر مختصر دا اختصاری ایزا کې نه لیکه د څنګه چې د بل کتاب نه پهتا شو دی دا اختصار کې نسبه لري دا اختصار کې مختص المتمم بالعقائد چاہت النم کې خدل شه او د عقائد وې هغه مختصر چې نوې میعقایت ده دا د نوې څړک کتاب او دا ډېر لوی کتاب دا ډېر د نوې څړک کتاب او دا ډېر لوی کتاب نو څهار د نوې څړک کتاب او نوې کتاب نو ما پدما نی لیکل کړه پنور او متون می لیکل او نکړه مدا الکسر تعین د کتاب دای الکسر د چاله پارا د کتاب څه مختصر چه مصمع بلا قاعد او لیل ایمان دا کتاب دا شاو دا ایمام دا ایمام زمن سر او لفظ دے ایمام ایمام زمن سر او لفظ دے پا مانا دا مقتداد سر دی که اختلاف دے دا ایمام جمع دا او که ایمام مفرد دے دن حلقوائی کی ایمام مفرد دے ایما امام جمالہ سو کوئی امام جمالہ وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ موږ کو ګرځید متقیانو دے لپاره یعنی امامان لیکن جامدار کته دغه کې چې مفرد ذکر شويره دغه کې چې مفرد ذکر شويره رعایت الفواصل رعایت الفواصل الفواصل کی رعایت کرتے ہوئے یہ ذکر کھیا گیا ہے ورنہ امام مفرد ہے جمع نہیں ہے الہمام دوہمام معنی عظیم الحمد حمد لیر جیازت یاہمام بماند قطرہ او عالمتا وومان دکولو چې خلق د دې ترته غث کوي او زیرآزی وومان په مان معنا د مالک او د بادشاه رازي په مان نه د مالک او په مان نه چا سره د بادشاه چون کې د بادشاه اوامر او نواحي د بادشاه اوامر او د بادشاه نواحي دا په خلکو مسلط کیږي او خلک کی منی نه دا علماء کرام چې کومه فتویری خلکو تې ور کوي اغام جاری کیږي او خلک کی منی مجبورې چوي مانی نه د دیو جنا ته تندل کیږي همہ قدوه علما اسلام مختصر چې مسمى بل اقاید ده دا, دا رشا کتاب ده لې امام دی, امام دی امام دس دتصیمام چې همام ده او دې قدو ده دا کتیشه دې قدواره قدوا کو معنی ده مقتدا دې قدو ده د چا قدو ده علما اسلام د علما او د چا د اسلام دې علما اسلام کی اضافت راغلې دا اضافت یا اضافت اسم فاعل دې مقبول ده اضافت ته چاله اسم فائل دے چاہتا ما پولتا یعنی علماء کرام اگا علماء چیغیتا شریعت متحر معلوم دے شریعت متحرور دے سی معلوم نو دا اذا فتا چاہشو چاہتا اسم فائل شو ما پولتا یادا اذا فتا جز دے پولتا حالا کد اسلام نا دراد منگا اسلام روا خون. قودو ادا د علماء او اسلام یره دا مختدار د او د اسلام یا علماء او اهلی اسلام نو د اهلی اسلام دا كله اسلام مولیانم یا غیر مولیانم اسلام علماء او اهلی اسلام اسلام علماء او اسلام غیر ن اسلام کل او علماء ششو جوذ نو دته وی داتل جزء الهاله کن نجم الملته والدين دستوره د ملت او د دین دی دستوره د ملت او د دین دی ما تین تا ستوره وی لشو تسپی ورته شو د ما تین ستوري سره الله قسم ګشتوره اخفل عطلی موضعی که مستقری او خلق تریگا دا پوائی داخلی نو هم تغران جا اللہ و موسو پی اخفل مدار که دے او خلق تینا پوائی ترلات دکئی نو ذکر دا او ترد تا وجه تسبید اغشوا تسبید اعلم و ارکے شعر چاہ سرا ستوری سرا ستوری مستقری موضعی او خلق تینا بے دی اخلی نو د قران کې د علمو و نوم خلک فواید تر لاسکې او د مستقر د خپل اصلي موده کې نو د اطعامه صرحه ملت او دین راغل سو الفاظ دي چې هغه ډېر نږدې مفهوم لري یعنی تغایری مفهومی لري نور شی یاودې یوي ملت او یوي دین اوی شریعت احکام منزلہ من الله تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطه جبرئیل احکام منزلہ د الله لترقنا فمحمد الرسول الله بواسطه جبرئیل علی السلام تا بدیه ادبار واخلہ چته ده دین د تګو خلقو د پاره یو ګودر ده د دین د تګو د پاره څه لري یو ګودر او خلق راضي او د دین سترا دو کیګ نه او کپدې ته به اړوله چې ان نه تم له وتقطق د دې املا کې د شي د لیکل شي د حکومت لیکل شي ملت او حس نه ته او دا دی حصیتنا چی دا دی او خلق پر مقتد کهیو او دی پسی روان دی نو بیاورت دی نون ویلیشی نو دا دینا او د ملتا او دا شریعت پا مابین کی اتحاب بحساب الزادت تی او دا په پا مابین کی تغایور بحساب لی اعتبار دی دا لنډ خبره یاد او ساتھ چې د دا کمو سیزونو پا مابین کی فرق و فروق رازی بواسطه تل حیثیتات بواسطه تل حیثیتات نو دهغه امور کومابین کې با اتحاد به حسب ذاتی او دهغه کومابین کې با تغایر به حسب الاعتباری د کومش وو سیزونو یا ډیر سیزونو چې دایې کومابین کې فارق راځي به اعتبار الحسیات نو دهغه امور کومابین کې با اتحاد به حسب ذاتی او دهغه کومابین کے با تغایر به حسب له اعتباری مدلثم فرق به حیثیتات ته دغه احکام منزله په دې حیثیته نو دا شی په دې حیثیته دا شی او ک په دې حیثیته کې واخلې دا مجتهد حسب ذات هام او تغایر به حسب له دا شخصیت څه ته وداع عمر ابن سفیر د عمر السیر عل الله درجته فی دار السلام اللذی چته کی د درجہ پدارو السلام چے کی د کنیا ابا حفص 461 کی د پیدائش او دا لوی شخصیت بیا په پا 510 کی کیشیره وو فار صحیح دیکھا نا پدی کی بیاد سرے پانچ سو سینٹیز پدی کی بیادی سشیری نا اچھی سو نا دہے لگا نا نا نا پیدا ہے شکلہ چار صحیح موی دیکھا چار سو ایک سٹھ کیا و پانچ سو سینٹ اس کی فی دار السلام اللہ دیو چتہ کی درجت حضبت فی دار السلام فی دار السلام کے دار السلام چاہتا ہوئی جنت کا ہوئی آلتا بس سلامتی و ذکوتا سو کوئی جنت کا دار السلام ذکوتا آئی چھے آلتا کی وطول خلقی ہو سلام علیکم السلام علیکم او څوک یې د السلام د الله په نومونه کې ونوم دی پی دار السلام یعنی پی دار الله نو جنت دا دار الله وای لکه واست بیت الله وای بیت الله نقه الله دار السلام دا اضافه تشریفا دی ورته اضافه تشریفا پی شمل من هذا الفن اراء علی غرار الفرائد و درار يشمل من هذا القران الا غرار الفرائ ودرر البلاي دي ده خبر ذکر كده ان وان المختصر مختصر وان المختصر مختصر كم العقائد ودي الان كي شخصيته به چه معani ؟ به غرار در غر فراید رو معدوم در ف hating د ف Hoo Ash دفت ف がه در ف сорات غرار الب Half غرار جما د Fourتون غررتون ویلی کی گی آغا بیاد تا چه پا اندازی د درہنوی پا جبهی ده پرس کی غرر جمع دا او غررتون ویلی شی آغا بیاد اس کنوالی تا چه پا اندازی ده درہنوی پا جبهی ده پرس کی بیاد هر عمر واضح باندی کی فرایت جمع ده فریدتون ده فریدتون آغا ملغلری تا وی که یک تاہی پا خفل صدق که اسمان نا چکم باران وری گی نو که آغا باران په یو سپایی که ور داخل شنو بیا وڑی وڑی ملغلری تر جوڑی گی. او که داخل شو د دا ملغلر وڑی رغتا وی نو آغی تا وی لیکی گی دررتون آغا سمینه او گرانه ملغلره یوتی جوریگی اغیطه بیاوی فریده ایت سوی فریده تون درار الفواید درار جمع در طرح او ملغلره تواید فواید فایدو تواید اضافت مشبابی شیر مشبابه تا یعنی آغا فواید کا دراری چه پشنده در چاو در درارو نو دا غرر الفرائد دا درر الفرائد دا مبین او دا دی بایان چکم دے منحاز الفن دا منحاز مقدم دے پا غرر الفرائد درر دا بایان مقدم دے و دا دستوی مبین مؤخر دے نوراشا خستصر نا کلابو لگو مختصر چو مصمع فلان کی کست ده مشتمل و فقره رو ده فرائد یعنی باغت تک پوشپین و خیطا و ملغله رو اپاغ قواعدی کیره دورر من هاذ الفند دی فند علم کلامنا ده علم کلام چکم فند دی دی فند چکم غرر الفرايت او دورر الفوايد ک دورر باقید دا کتاب مبارک چکم کم ده و مطن ده ده ور باری مجتملو نو زکمی ده دی کتاب شرح او کلا ادب المطن می شرحا او نکرده اون را سیده بکنه ده الفند بیان مقدم ده پا ده غرارو چا بانه؟ پا ده بان مقدم ده نو دا کتاب مجتملو پا غرارو فراید ده فرایدو اپا فوایدو چکت دوره رو منحاز الفند ده فن فی ذمنے فصول دفی ذمنے فصول نه غرض به شارح پدې سردانې چې ټیک ته معنی خورې ورچاتو او الفا لڅنګ نوې الفا ذم دڅو کړه فی ذمنے فصول فضمن دڅې فصول کې واقعو دا غرر او دورارو دقا فواید کردو را د زمان ده فصولو کیو دا سی فصول چه اگر دین ده پارا قوایدو او د دین د پارا سی شو اصولو دین ده پارا سا دا تی زمان فصول ده مطالق دی پا مستر ده اشتمالو یعنی مشتملو ده کتاب اشتمال ان پا اشتمال سره ودا استعمال پذمن د چا کېو د فصولو کونو دا متعلق دی په مدر مخذو پر استعمالو کوري دا استعمالو یو مدر کټه استعمالا اغه پر شيره متعلق یادا في ذن فصولنا د دي تعلق دا د غرر الفرايد د غرر الفوايد نحالي دا کینه شيره نو په حاله کون د غرر الفرايد د غرر الفرايد فوائد کې چې تاسو یې ضمني فصول کې په ځمندچاکي او په فصولو کې نه پاوله تګیر مصدر د استمرت استعمالا بیا غي سر تعلق ساتي اپ ازم تقدیر باندا حال د قران فوائد او درر القران الفراਇق او پا کون دا درر الفوائدنا فحالقوم د قران الفراਇق کې اپ حالقوم د درر الفوائد کې بي ضمني فصول چې دا په ځمندچاکي او په فصولو کې در ایمارا ایدانا چی حال حال متعلق <تصفيق> تی داریک با خورا رو در فرایت از دی پولیسی شیر متعلق متعلق تی زمن فصول جمع دا فصل دا اگر کلام تاوی جمابات دا ما قبل دی تاوی فصل چاگر دین دا پارا حیلیت دین چاگر دین دا پارا قواعد و اصول وغیر دین دا پارا سش اصول دا اصول اتفق قواعد ادا قواعد قران دی نگ تعریف ذکر شیو قواعد جمع قاعده تن دا القاعده اگ قضیه کلی موجبی کلی عملی دو جزیات وبا معلومی کی د دې قاعده نا با د صغرا سالت الحصول سرا با انزماما زبط غران الحصول سرا دیتا سوائی دیتا قواعدو او وصول جمع اصل دا ما یبتنا علیه غیروهو چی بل پا دب ناکس کول اشی اصل نو دا پا دیمن دا فصولو کیو یا دي فصول جمعیر دی فصولو تراجعا دی لیب دینی دا او اغا فصول د دین لپاره څه اصول نو سوال ده چې په دې د فصولو کې چې اغا فصول د دین لپاره څه شو اغا قواعد او د دین لپاره څه شو اغا اصول نو دغه فصول پروتای قواعد زکویل دي څنګه چې بقاعده کې څنګه چې بقاعده کې تغییر ناراضي څنګه چې ها قاعده کې څه ناراضي تغییر تغییر ناراضي نو ده ترانګي دی فسلو کې چې کومه خبره ذکر وي لقد الله سميع والله قدير الله شاء وغيرها ادي کې هم تغییر ناراضي یاري کېم تغيرا جس طرح قوائد میں تغییر نہیں آسکتے ہیں تو اسی طرح فصول میں جو بات درج زیل تھی اس میں بھی تغییر نہیں کی جا سکتی ہے ای کم تغییر رات لے مطلب آخواللہ سمیون وغیردار اندی کی تغییر رات لے شی نا و اتنائی نصوص دعاتف سے پا فصول بانے دعاتف سے پا زمن بانے پچا بانے نوچے پا زمن دعاتف شنو در فاد علام دشن. مشتملو پر قرارل پر قرارل قرارل فوراید فی اسنهای نصوصین پر منزغ نصوصو کی نصوص جامده نصو صلید نصوص جامده جا چا ده؟ ده نصوص اوزلت کده نصنا مراد آغا علفظته توج یا قتعی و دلالتی پا معانی مقصوده و بانه فعقا معانی چا معانی؟ مقصوده و بانه آغا علفظته توج یا قتعی و دلالتی پا معانی مقصوده و بانه دلته کې د ناس نه معنا انا مراد نه لَه کمه چې خاصه معنا د په کم ځای کې ذکر کیږي په اصول فقہ په منځ د هغه نصوص کې هیا چې هغه نصوصه لليقین جواهر او خصوصه چاګه د یقین د فارسی شیو جواهر د یقین د پاره چاګه د یقین د پاره جواهر او د یقین د پاره خصوصه خصوص جمع د پسته غمیته وای نو په منځ د هغه نصوص یعنی پمانت هغه الفاظ کی چا قتیو دلالت په معنی او مقصوده و, و, و باندې او دا هغه الفاظ په اعتبار د دل... دلالت لليقین سره یعنی کدي یقین پیدا کو یعنی مسائل متيقنا او یقیني نو دا جواهر ديو تشهري فصوصه د جواهر ديو تشهري یعنی پمانت نو سوسو کی یعنی پمانت هغه الفاظ کی چا قتیو دلالت په معنی و مقصوده و, و, و منها نو بدی عبارت سره کدا یقین ifade کوي او یقین پیدا کوي نو دا جواهیر دي دغه نصوصه او داغه جواهر خصوص دي جوایز دي او خصوص دي خصوص یم ده پس غمیره عام تو ک باندې غمه دا غیر له حیثیت دي غمه نه د غایتی شی له حیثیت گرانی نو دا قران کې مسائل جواهیر دي او دا مسائل فيه دي دا خصوص تی او دا غمی دی غمی فماند دا غنو سوسو کی یچ اغنو سوس دا یقین دا پارا خصوص تی سمات لگ یعنی چیتا یقین پیدا کئی او مسائلی مدخانہ پیدا کی یعنی دا جواهرم دی او دا چیش اون دی نسوخ خصوص دلتا مسارا غل دا یقین دلتا مسارا غل رچا دا یقین نو دا یقین یو قسم ده د یقین یو قسم ده د تصدیق ذکر خبر د مقام کې چې تصدیق په څلور قسمه ده یوی زوانا یوی تقلیدا یوی زوانا یوی تقلیدا یوی جهل مراکبه او یوی یقین دلته امور یاره والی یوی زوانا یوی تقلیدا او یو جهل مراکبه او بلوی سیشه یقین نو داستنور عام تو بانی ذکر کیه او وجد حسر وجد حسر پا دی امور اربعاو که دادا تزدیق خودی توی فا ان کان اعتقادا لنسبت خبریت فتزدیق و حکم و الا فتصور نوعان متباینان من الادراف ضرورت کن لا نام لا حجر في تصور خوية تعلق بكل شئن نو تذجیق ستوائی کده سڑی اعتقاد و پنسبت تامی خبری کده یو سڑی اضعان و اعتقاد و پنسبت تامی خبری نو دیتا سوائی تذجیق کده سڑی تشیو اعتقاد فچامانی پنسبت تامی خبری نو دیتا بسوائی تذجیق نو دا اعتقاد بخالی نئی یا بجازمی او یا بجازم نه دا اعتقاد به خالی نه ها یا بجازمی او یا بجازم نه وی د دې سماره یا بجازمی او یا نه نی یا په الحال احتمال د نقيز لري یا به نه لري کجازم نو یعنی په الاحتمال حال احتمال د جال لرو د نقيز دې اګه کوي مزبان آره تصدیق دی زناغه تصدیق دی چا څه نه وي کی هغه جازم نه وي سما نه جازم نه وي یعنی په الحال احتمال لکه لریده نقیزه دی توځ ځوان تاسو خبره ځوان راځي اغتنم کدا احتمال لري چې زیدو لاړ نه اي اغتنم کمد د احتمال لري هلکه بلی زونی کنه چې په حاله د دې احتمال لري چې ولړ نه اي دې ته وې زول او کچا تا جاسم یعنی په حاله احتمال د نقيز نه لرا نه بیا بیا ثابت یو یا نه وي یاو ثابت وي او یاو ثابت نه وي معنا د دې خبره ثابت به یعنی په معال کې احتماله د نقیز نه لري یعنی یا به په معال کې احتمال لري د نقیز لري او یا به نه لري نو که ثابت نو یعنی په معال کې احتمال د نقیز لر نو د دې ته وي تقلید د دې ته وايي نو تقلید هغه تصدیق دی چې د سړی په یو خبره راشي نو په هلته احتمال د نقیز نه لري په معال کې احتمال د نقېص لري کې دې چې دا خبره غلطه وي خو ددو معنی لا او کې دې چې دا خبره پراتلونکي وخت کې غلطه وي نو دې ته چې تقلید ثابت ني او کې اعتقاد جازم مو یعنی په احتمال د نقېص نه لاره او ثابت ته یعنی په معال کې احتمال د نقېص نه لاره نو یا به په واقعیا په مطلق امر کې لري یا به نه لري کپواکیان افکل امر که احتمال ده نه قزلرا دته وی جهل مرکب دته وی جهله جان مرکب کې یو سړی په کې ته ګوري او دا خرده tali نو په دې کله جذبې باوري په حال دغه په احتمال ده نه قزل لري فمعال کې نه لري او کال رسوم دا خرده او دا ما کله چا خو په واقعیا په افکل امر کې دا لا خرده خرنه دی بل کې تر کله احتمال د نقیز دری په کم زه کې په نقرامر کې او په واقعیا کې احتمال د نقیز نه فل ا اوکه اعتقادا جازم ثابت او مطابق لواقعاو ندی تبوی یقین دته بیا څه وای لک الاربعه ذوج ارباس شی دی زاج به باندې زمہ جازم او په اعتقاد نه دا اعتقاد زمہ جازمم دی ثابت دے. مطابق دا اعتقاد ثابت ثابتم دی دا اعتقاد زمو مطابق به چار سرم دیوا یعنی نه احتمال د نقیس په حال لري دا زم دی نه احتمال د نقیس په مال کې لري یعنی ثابت دی نه احتمال د نقیس په چا کې لري په خپل امر کې لري نو سرم کې شې نه احتمال د نقیزا نه لري نو کینه لري نو راته شې شو دا اچې شو دې ته بیا نو یقین دیشی تاوی خان نتانا سب تپوسو که چه ده تصدیق سو کس مریتا با سو وی سوری یاو سوان هاں تنگلیده وجر اعتقاد با خالی یا با جازمی که جازم نو یعنی احتمال دنقیدی فی الحال لا رب آنکه چرک جازم او بیا با خالی نی یا با ثابتی او یا با نی که تقلید یعنی احتمال ده نقیضی په کم ده کې لاره په معال کې او احتمال ده نقیضی نفل حن یل جازم مو ثابت تمو په مطابق د سره نو یعنی احتمال ده نقیضی په کم ده کې لاره پر خپل امر کې نو دې ته بس وای ځان مرقب نتار څوک ته پوښتې چې ځان څه ته وای واعتقاد غیر جازم اتا دا ته بس نو کوی چې تقلید څه ته واعتقاد جازم غیر ثابت تاتا بستو قجال مراقب ستوئی و اعتقاد جازمہ ثابتا غیر مطابق لنفس العمرتا تاتا او سڑے و یقین ستوئی اعتقاد جازم ثابت مطابق لنواقیہ اعتقاد جازم اعتقاد جازم ثابت مطابق لنواقیہ دیت سوائی دانا رکزکر دا تعبیر بدل کے چسن خلق ہوئی وی تذیق پا تنور قسم رہے اگر اعتقاد راگر دا خالی نہیں یا به احتمال د ن حال لري <متوسطور> یا نه لري و لارننو ځان کا ل به خالیې په یا په دغه کې لري په معال ک یا با نه لري مال د نتیې لاپ معلې تلی کو لارن بیا به خالی یا په قع ک لري او یا با لري سووکې و سوو په اعتقاد به خ یا به جامي یا به غیری جامي که غیری جا ضم که جا مو بیا به خ یا بهثابت یا به غیر ثابت غیرې ثابتونه تقلی که ثابت و خالی نیم یا مطابق نا صلاح مرسل رئی و واقعات رئیابا نو که نو جهل مراقب پونش که کنه نو مائی در خبری و در خبری دا یو شیر دوارا در دوارا شیری یو خبری دا نو که اعتقاد راگنیم نو جازم کو نو زوان که جازم خود ثابت نو نو تقلید که دادوارو خود مطابق دو واقعان صلاح مرسل نو نو بیابا جهل اعتقاد اجازم ثابت مطابق للواقع تولو علیقین وصل اللہ وطبارک